var ganske teit Den var teit, Steffen Det er det sagt hele tiden at du må kjøre teit Jeg må kjøre teit Hei, velkommen til episode 109 av God Nyheter 109 pod, Altså en blanding pod. av trøndersk og en eller annen indre Norge-dialekt Tenk at jeg har fått lov til å si hei og velkommen på ordentlig gang. Det har ikke jeg fått lov til siden ja, vi var på radioen har, Hvis det er som har sagt hei og velkommen mange i sitt liv Ja, men aldri i fred Aldri Nei, vil, vil du være i fred? Jeg vil få lov å si mm. hei, til å Hej hei og velkommen episode 109 av God Nyheter podcast og fjernsyn Träds med oss på. Ja då. Och hej, välkommen till för fan oss Satan. Och välkommen till träds vår. Hallå våra vänner i kulturrådet, självklart. Vi legge en sardeles elsk på i alla fall den veckan så ser vi oss det förra nästa vecka. Ja. Jag vill vi med oss si och välkomna till träds på radio. Ja. Hej radio. Hej radio, og så sa jeg jo i dag at vi egentlig skulle kjøre live på uh, YouTube, i tillegg til Facebook Men det var ett løft og du bryter uh, Ja, ja. Uh, net, Men neste gang Neste gang, så lover jeg at du skal se på det uh, Allerede i morgenen lov det, men det var nemlig 24 timers, uh, noen sånne der uh, karantene vi var satt <laughs> i har, har du sagt for mye stig ord? På nei, nei. På? Men... Uh, vi måtte uh, kjøre gjennom en sånn en greie Som jeg har kjørt gjennom nå Og så kan du ta 24 timer Derifra uh, Før vi har lov å live på YouTube Så det kjenner ja, det Har du bare tatt å sjekke eller om den er stengt? Uh, skal vi se YouTube Er du der? Oi, det var, det var et stikk unna Opprett videoavspilling Ja Sender dere ikke det 24 Åh oh. YouTube da, YouTube, du er så streng Domme, dumme YouTube Det er liksom sånn der, hvis du mener at, nei, det finns to kjønn, punktum Da er du bandet fra YouTube, ikke sant, det er ikke mulig Men, men si da sånn. kommer ikke mitt til å på YouTube lenger nei. nei, nei, men det var <laughs> jo en sånn. kort visit En snar visit ble ja. det Skål gamle karamell Åh, oh, sånn, godt vann Er det det? Det er veldig godt vann her oppe Og I denne tasjen i denne etasjonen Møber her enda Og så her med meg en liten overraskelse øvete Men sikkert det da Ja Nå er det uld. Som forstøkte det <laughs> Det er nemlig en si. Mikkeller Øl Det er lenge så åpne oh, Åja, en fikk, svensk øl Fikk i valentinskave Ja uh, I don't have a red shrimp Det er pils Ja Og så stender det under Jeg har ikke en rød reie Ja, det, det høres dansk, det dansk ut da, da. Ja. ja Viktig Ja, jeg på det Tenker <laughs> Ja, men helt brutta Hans Nusbocks möte. Ha Oj. Är man klar? Här knar in dig. Vad säger? Har du... inte bland alla dessa Micmax grejer som vi har köpt in så är det inte en öljek i bland dem? Det är dratt. Det skulle vara mycket gøy bland öljek. Alltså som i Valentinskavet. Ja. Sammen med flera. Tillsammans med flera ja. Så var lite rädd för att för jag hade banken. Då hade Øllene på benken Ja Så jeg var litt redd for at jeg skulle få de kalle nok mm. Men med ditt jævla tidsgjemme så rakk jeg jo få de kalle og velse det Satan du er treg Ja, hadde jeg bare hatt uh, to færre barn Så skulle jeg <laughs> rukket å være der til vi sto opp ja. Ja. Men uh, jeg, jeg må prioritere familien, Tommy, over hobby Ja, og det gjenger jo det med da så ja, du, du er liksom ikke en del av familien Det er, det er strengt sagt det du, ikke, du bor ikke i samma hus då och kräver ju att jag uh, på något sätt oj försiktig no försiktig försiktig Det gick bra. Men ska kom. Jag mår ju inte smörmat dig. Det hadde på. <laughs> ja, det så pris Hörru. Jag hade. Och då blir det klart. Ja, det vi hadde, det säger du då, men vi vet inte helt <laughs> kanske du lik du är glad i för exempel ro ja smör och <laughs> Ja, smör ja. ja. Det må jag ha. Ne har lite grena. Ja. Nu har vi på nog nyttig i dieten och. Och ja. Hvor jeg ut mat jag tygger med mat jag dricker. Du bytt på smoothie? smu- smoothie eller vi kallar shake så. Uh, ja, okej, okay, ja. Smoothie är ju det sån at du har kvärnat upp nog frukt och grejer eller du bara shaker. Jag bara hiver pulver i vatten och så och så rister det. Dyrt, da? Vel, det har sig sån att det är nog jag får av en vän. Øy ja. sann, er du sponset? Eh, nei, det er det... Har du lov til å om det her liksom? Ja da, ja da, det heter Ikke, det ikke lov... lov til, men har du lovet? Jeg har ikke lovet å snakke om det her Det er, det er, ingen, det er ingen som No strings attached? Nej Det er var det jeg får av Magnus, en kompis ja. Som får sin kjæreste fra Amerika til å sende dette til, meg, til han Og så, ja. når han har vært der på besøk så, så tar han med en par sånne poser også sånn En til meg og en til han ja, hvor lenge varer den? Åh, ja, den er vel på 4 kilo Ja, så, så en god da <laughs> Ja, den varer en ukes tid da eh, nei, nei da, litt lenger ja. Fordi jeg spiser noen ganger mat også vanlig Det er flaks, Men det er liksom lagd av en fyr som mener at uh, Verden har egentlig tatt litt feil valg opp igjennom At vi har, oh, vi, har uh, vi har fokusert for mye på smak och for lite på innhold det är ju fullständigt inne. Jag måste fokusera mer på smag. <laughs> ja. Så uh, där är anlagden shake sak som heter Hul. Hul. Alltså Hul, Hul ja. ja. Og det er veganskt och det är ekologiskt och det er, det er uh, all världens dilldall. helt fram till jag blandar ut det hela verk då, så fullt är det ikke så väl ganska länge. du havrmjölk? Jag i med shakes eller. Jag kunde kunde Kun det ja. ja. Sätter det. Och då får det lite mer fylld Ja. Så tänker jag. Men, men vad var smak här då liksom? Den ene först så hade jag har jag fått tak i någon choklad grejer. Choklad grejer. Ja, alltså det är ju inte det är ju de, men de hadde klart å likevel, jeg, for de hadde det de hade ikke klarat att dricka så svart bägrav allihopa tror jag det hade bit lite mer. Men säkert hur menar du? Mener. Men men det duger Jeg blir uh, Greit nok fornøyd ja, ja. I magen Men det er noe annet altså, jeg, tror, jeg tror det er litt mindre å jobbe med magen ja, men, ja, det er det nok men, men savner du ikke kjødd liksom? Jeg har vært i, uh, i Budapest en liten tur Ja, det er du Det må vi snakke litt om Der er det Der er det kort vei til god biff Åh Er du spist på biff? Uh, Nej, men jeg har aldrig kommet så nære før tror jeg det var nei. ikke mange uker igjen jeg skulle være der Før jeg hadde blitt lei altså. det, ja. Men det, det, var, det var mye god biff Stort ja. sett det Stort sett det gikk, ja jeg, Hva var det? Jeg røyker på en Ja, det var en frokost på, der en gang Jeg hadde et sånn tannori-rett mm. <laughs> Ja Det hadde jeg jo her forleden <laughs> Til frokost? Mm, nei, det var vel en lunsj Tenker vi kan ja. kalle det Det var noe, noe med men Budapest, ja Der ja. var jeg på uh, Michelin-restaurant Var du der og besøkte det? Nei, Nei Ikke Hæ? den som du var Nei, for det var på Oppe på den der borgen Der, den der, ja. der du kan se På den ene eller andre Altså Budapest eller, altså, ja. Velg Et, her, Ja, jeg sier det Og var på Michelin-restaurant Og vi var fire stycke. Bist det såna jävla 7-rätters måltid? Mm. Jag husker inte om det andra hade 4, jag hade 5 eller det hade kanske i alla fall en mer. Var det sån tre stycker Og du beställde mat for 9? Alltså tog du Nej då. Nej. Eh, mig var bort. Men men uh, der var det ju var sån många många rätter. Inte 4, men det var fler än det. Säg säger dig Ja, men jag som liker att spisa så där tillpassat Det är tillpassat med. Ja, men det är inte så snobbigt så er det Är det ikke for, med 7 rätter? Nej Nej. Hvis det er uh, 70-retter 70-retter Men ja, er det ikke det også? Nei, men jeg synes det var, det var jævla ålrett right, Fordi vi fikk så mye forskjellig Så det var som en slags Det gleder jeg meg Hvor er det på for eksempel en buffet, synes du? Det er jo du gjør det til Ja Du har vært på Visst? cruise ship, ikke sant? I, ja. i Caribbean det Og der hadde, var det en var det frokostbuffet ikke, Er det, sånn det 60-retters? Jeg kan ikke huske det var frokostbuffet uh, Men det var ganske det Jag huskar av alla alla kartor på kvällen i alla fall. Ja. Och så huskar kunna stå upp. Drapi. Har... Ingen ingen hade hört Men visst jag inte hade sagt det så du fortsatte med det för alltid. Sånn. Nå jeg vekk fra mikron, ja, men, Så nog av det där veck från vi kommun. du truan ut. Är ju Du truan den ut. Trua ut. Tvångnud, min du, du stod der <laughs> och <og> morskade där. <laughs> och så skrämte ut hela rapet med ett ja, väldigt rart ansikte. Uh, men jeg, jeg kan faktisk ikke rendre Hva jeg spiste til frokost På det uh, kruset. Om vi spiste Alle den. måltidene på en måte Og smelte alle dine Ja, for det, det var jo det de gjorde For ja. jeg kunne stå opp midt om natta Og gå i pizza-buffelen mm. Og spise så mange pizza-stykker Hva ville ja. og og det, Hvor mange retter var det? Uh, det ble jo en Er det bare en? Bare <laughs> <det> en rett? <laughs> ja En rett, flere porsjoner Yes Ok uh, Midt på natta kunne jeg stå opp ja. Og spise som jeg ville Kostet ingenting Mer enn det du allerede hadde betalt ja, litt opp ja. For det var ikke en gratis tur, var det det? Det var en gratis tur jeg på Den turen betalte jeg nok for Ja, og den billetten du da betalte for Den inkluderte mat Ja og det er en god deal for mig <laughs> Den, den prisen ikke... den Den er vel beregnet Du blir vi vel sendt et målebånd Sånn til å sende livet Ja, men det skal jo være sagt der At uh, i forhold til alle de amerikanske Vennerne mine som var på Ikke venner, men de amerikanske andre De menneske, amerikanske vennerne som, ja, som var på tur ja. De hadde jo atskillig med mer enn jeg gjorde Fordi at jeg så jo, jeg så jo ganske pingelig ut Da jeg gikk og, og Hva heter det? Forsynte meg Ja tatt. Så øh, i den mål så kan jeg være liten Men det å kunne mitt opp midt om dette Og gå og spise pizza Husker du han her gitar-kammeraten Som vi hadde på besøk for en tid tilbake Han som var så feit og ble så slank 7-8, ja, som ja. også er så høy ja. Hvis du steller han Ute på en basketballbane Midt i, mellom eh, Lakers og Chicago Bulls For eksempel ja. Så blir jo ikke han så lang heller selv om du er stor og brei her sånn så Litt i perspektiv, ikke sant? Du kan ikke ja, stille opp med turister altså, Buffet-amerikanere jeg, jeg, jeg var ikke bare normal Jeg var jo som en sylfide jeg, jeg kunne, hadde hatt, hadde, Hvor høy tror du det hadde la, vært la, i forhold? La oss, la oss si at jeg hadde hatt brød, nei, jeg hadde, uh, Sånn refleksbelte på meg da ja. Så tror jeg fort folk kunne trodde Det var i brødstykk der jeg sto Så tynn så var det jo som I forhold til de andre. Følte du det? Ja Så dårlig Så dårlig var det Alt som fulgte med Var dårlig der Ja Det var altså et forsøk på en gong Rett etter et forsøk på en vits. Ja Jeg det var en god vits. Sist så lå du jo som bare der liksom, Ja, men da var du rett fra stand-up-scenen var du varm, da var du med, liksom, var liksom ja, det var det. litt sånn Og det er ikke nå, for at nå hadde det vært så lenge siden Jeg har ja. sett det, Steffen, at jeg, nesten, jeg nesten Så hadde jeg lyst til å si så stor du har blitt ja. Deg, ja, men jeg har nok økt litt i, litt i høyden, ja, ja. det er sant um. og, og apropos det med høyde og lengde ja. Hvis dere skal Jeg anbefaler ting som jeg angrer litt på for at jeg anbefalte at folk skulle kjøpe råsbuff Bant den billige påleggseksjonen ja. på menyen nu er det ikke en råsbuff pakke igjen, ikke sant? Nei, det, det var dumt av meg ja. Men jeg tenker jeg prøver igjen med noe annet Og folk så jeg kan komme tilbake til råsbuffet <laughs> ja. Og det var eh, Hvis du velger C-rad 4 Når du ute og flyr På alle fly Det er min opplevelse nå Jeg har flytt C-rad 4 en gang som jeg kan huske Ja som var jeg i hvert fall har merket det dette var spesielt med C3-4 Var det alleregt? god benplass da på 4? På c 3 ja Ja, men det kommer vel litt an på hvilken Nei, fly Nei, det er umulig det er, Nå har jeg funnet ut at det er <laughs> universalt Ja Så best bukter inn på C3-4 alle sammen Ja da, da kan dere strekke godt på benplass det var, Men det var sånn der wow-aktig altså Ja, men det er klart at hvis du heter Viderefly Du fler fra Tromsø til, til Alnabru Helt også, inn mm. til Gardermoen Ja, <laughs> til Alnabru ja. Ja, ja, lille flyplassen på siden der Ja så kan det godt være att Rad 4 passer med vingen der ja. Men jeg tror nok du må Hvis du, la oss si for min del da, Som ved et par anledning har flytt Gardermoen til Bangkok Ja Da hadde du også Da må du nok litt lenger bak enn C-Rad 4 ja For å finne vingen Ja, ja men det hadde ikke noe med vingen å gjøre jeg, Dette her var jo det der Norwegian Boeing-fly fra, fra Gardermoen til Buda og tilbake Jeg tenkte hva når du ganger med vingen Nej. Nei, det var bare tilfeldigvis veldig god bernplass der det Så ikke... på alle fly i hele verden Så er CD-rad 4, det shit Ja, det, det tør jeg påstå Helt frem til motbeviselse <laughs> Ja, det tør du nok ja. Så det, det må vi bare, jeg tipser Og så ja. herregud, bruk den inn på cd -rad. Hva har du å ta på da? Om det er like dårlig verdenplass som det var på nummer 18 Nei, er, du kan ju ta. ta av potensielt ganske mye Er det ikke en sånn en, uh, statistikk der på hvem som overlever Hvis du sitter lenger frem og lenger bak? Ja, det er bag? sant det, Statistikken er ganske dårlig for de som sitter fremst Er ikke det omvendt da? At Nei At de som sitter bak ligger dårlig Nej Nei, for de foran de tar av for fallet Nei, for de faller med nesa først, ikke sant? Ja, men det er jo ikke sånn at du ter deg imot At det blir mye går og mye går jo lenger bak du sitter Hva er det du, det er du ikke forstår? Finner för det landar ikvant men nesa først varje gång när det kraschar så sånn er det alltid Og då når ja, nesa först så så, nå nå sånn. så så är inte när det är alltid alltid nu måste du det det vind och vart är det saruman som kommer med trollstaven <laughs> sin Og så vifser flya fokus så blir det et problem Nei, ja. de, de som første raden Tar av for litt av fallet Og så etter hvert Moses inover i fjellskrentene Ikke sant? Så vil de jo mose seg ja, sakte jeg, jeg, jeg skjønner tegninger ja. sånn sett Men det, det, er ikke, det er noe med at flyet knekker Og noe greier der Det er ikke Titanic jeg var på Fra, fra nord til sør ja, Da blander du båt og fly du Det gjør jeg, det gjør jeg ofte Det er jo derfor jeg bruker veldig lang tid Jeg kunne aldri tenkt på å reise med til Tromsø Reise, med, reise til Tromsø Hurtig ut det er Uh, det tror jeg du, du likte nei, det, jeg det er krus det og det er masse uh, maten jeg, jeg, jeg liker ikke krus Jeg skal ikke bli tatt fra en som synes det er jævla ordentlig på krus Du synes... liker å være på restaurant? Ja, ja. <laughs> Tilfeldigvis på vann Å være på krus var kun en måte for å komme til Hammas på Ja ok Den Men, eneste måten du vet om ja. For det er der Rihanna kommer fra er ikke det Barbados da? Jo, ok, kanskje det er Jeg blander Jeg ja. blander ofte Barbados og Bahamas og Ikke spør meg ofre, jeg vet det at, ja, Det er vel fordi du har googlet en, en gang eller to? Ja, jeg har egentlig ikke det, så da Nå du meg opp i gjørende her Den diskusjonen diskussionen jeg ikke å ha <laughs> En diskusjon, faktisk <laughs> Ja vel Nei, så det, det skulle si da var ja. at grunnen til at det, at det er så lenge siden jeg har sett det er jo fordi at jeg har vært så forferdelig skjort Du var syk, du vet du Jeg så så syk jeg ble Ja, og jeg kunne ikke være i samme sted som deg da Det kunne jeg skulle... ikke Og det, først så vil jeg jo ta en flagge Og så, og så ok, jeg tar ibuks og parasett mm. Og så, så kjempe mye å si gjennom dette her sammen mm. Og så kommer det ganske, kontra du ganske kjapt i retur der At mm. vi dropper det mm. Og så sier jeg nei, vi kjører på Kom igjen, dette noterer jeg en flagge Og så kan jeg heller si det her og svette og være varm ja. Det var jo Eller begge deler Eller begge deler, ja Det helst begge deler Men så begynte jeg å hoste og harke og, og sånn også, Og da var det ikke Det, det kan ikke Parasett og ibuks ta honom Nei Ta hånd om, ta hånd om. Nei, og så pluss at vi har jo et verdiløfte til våre Jeg vil kalle det brukere da ja. Eller brukere av våre tjenester, ja. eller av vår tjenester. Vi har bare en tjeneste nå Ja, er og, mye flere, mye, ja vi er flere, vi er sånn Vi ser og <laughs> <laughs> Vi har blitt si og hvis at du da møter opp syk på jobben ja. Eller på hobbyen da ja. Møter opp syk på hobbyen Jobben? Nei, dette er ikke noe jobben ja, Jobbi Det er jo det Jobbi er øh, Også inntektig, tror jeg hm. så, se, vi, så 20 vi kroner 20 kroner, altså kan vi kalle den jobbi Så jobby. Kan vi, har vi oppgradert oss Ja Jeg har ikke gått in på den her Nei, Steffen Borghorsen Jeg har glemt det You had one job, sier jeg bare Nei, jeg har mange jobber har jag jobbig och <laughs> Men det var jo alltså så förfärligt hugg att jag visste fan att jag skulle ramha henne Steffen. Nej, men vad gjorde du då? Jag gjorde ju annat istället. Var du bara var du hemma från ditt ett eh, jobb? Nej och nej då. på jobb. Men chefen min var och jobba förre lörda. Ja. För sen då med sån. Men du slog lite ju. ha på den sån milde Okej, okay. da er vi på Når er det han her assistenten Skal komme inn døra ja, Høymark? Skulle jeg ja til det? Ja, det sa jeg jo mange ganger du, ja, du, du har jo vært i sånn feber Fantasi Ja, men det, det er ikke kødde i gang Med her sjef min så hadde jobbet Forr i lørdag Noen timer Ja så, så hadde vi på hver sin data Trøkte der Og så, så kikket jeg over til den, så sa jeg Jævla kaldt jeg måtte bli jeg. Ja Jeg er frisk til mot Så Mhm mm Og så lå han meg Så sa jeg Nei, ikke kaldt inne jeg fryser som vann ja. Og så jobber jeg videre og tenker meg på det Og så var det mulig å spise noe mat etterpå Så kjente jeg jævla sliden i formen ja. Men jeg trodde jeg var trøtt Jeg hadde jo jobbet mange, mange, mange, mange, mange timer Ja, riktig Og så når jeg kjørte, du kjørt ifra Vennesla Over til Åle Fjær Når jeg øver til Sønlandsønteret Eller andre veien Si på er, jeg... det, en sånn tydelighet som jeg skjønner Hva sa du? Åle Fjær Åle Fjær, ja. du til Åle Fjær? Konseptet? Jeg har motorsykkel ja, så da kjenner du denne kvasse svingen der, den er jævla ja. 100-200 grader rundt nesten uh, Den som er ved, ikke den med stoppskiltet der, men det er jo der, den ja. ja Når jeg kjørte den, så svei faen meg hele Ole 4 for meg, ja, var jeg riktig. helt på felgen Og kom hjem og la meg, og hadde nok, jeg tror nok jeg var oppe i 70 i februar jeg var oppe den kvelden og besøkte sekretæren min ja. Og målte feberen, og jeg tror jeg hadde 40. Jeg vet hvor du målte feberen, for å si det sånn What, what Under armen Under armen, ja Under armen, og det, det hate mm -hmm. Jeg ville heller at du skulle ha kilt denne brevene, faktisk <laughs> Som man ganger før Nei, men Men <laughs> Men uh, hadde, Jeg hadde noen Noen 30 tredje feber ja. uh, Tror nok jeg hadde Jeg var jo 40, for tror, hvis jeg ikke husker helt feil så hadde jeg 38 år et eller annet, Og det var en time etter jeg hadde tatt i buksa og parasett Ja, riktig Så, Så hadde det hadde nok... ikke begynt å virke enda. Jo <laughs> Stefan slutt Jeg tror nok jeg hadde Jeg tipper jeg 70 70 i februk Farenheit Celsius S Celsius, ja nå tror jeg ikke det er popfilter virker Celsius Nei? Nei, ikke vet jeg, Nei, jeg var Men er du syk? I militæret ja. Det tar ikke du Det, det vet ikke om Nei, det kan ikke jeg du om Jeg har sett det på film da Redman i regn Hva sa du? Black Hawk Down Redman i regn Redmen i Ja, riktig Jeg trodde du sa sånn Redman i røven bare, på <laughs> <laughs> bare ikke på dansk <laughs> Men Men Men det vi hadde Et ordtak der Altså Ser det bra ut så er det bra ja. Det er en sånn en, uh, Livsregel som, jeg, som av og til passer ja. Og Er du i tvil Så er du ikke i tvil Det var også noe vi lærte der ja. Og hvis du er, føler at du er syk ja. så, så er, er syk. du jo syk du. Oh, ja. det er jo derfor vi har Norges, Norge har jo verdensmesterskap År på år I sånn sykemeldingsfravær ja. Så dette, dette kan vi ja. Så det skal du ikke være redd for her, Nei, men jeg måtte jo på jobb alligevel. Ja så da var du ikke så syk da? Ja, hun visste i helvete var jeg syk Og det skal jeg fortelle deg Når jeg satt meg på jobb Du smitter jobben når jeg, satt meg, ja, ja. når jeg satt meg i bilen den mandagsmorgen Proppfull ja. av feber og fan. Så eh, tenkte jeg meg å gjøre dette Da hadde faen vært tryggere Hvis jeg hadde drukket 5,5 liter For jeg satt meg inn bakgratte Ja, men det stopper ikke deg For å yte, <laughs> altså, yte den tjenesten med å Så da drak jeg 5,5 liter da Og så gikk jeg på jobb Ja det å leke med andres liv Premakt Det er Det er en gøy ting du Jeg gjør, hadde tatt E-buks og, e og parasett Så ja. det at jeg komme. Så jeg gikk ifra Å hutre og fryse jeg, jeg var oppe to ganger Om natta Steffen Og stod ja. Du er helt sånn På duskin, du Du kan vri den på Max vant mm -hmm. Og så, så kan du, du Sånn en sikring ja. Og så kan du vri den ja, Nå mer mm -hmm. Det gjorde jeg Og stod og skalv Jeg, hadde, jeg tror jeg hadde 70 i februar så. 72, eller? Nesten Nesten Ja, tett på Så er 71 da Tre siffra da Ja Ja <laughs> ja, ja Ja, men det er bra det Tommy Men nå er du frisk igjen, for du smitter ikke nei, meg nå, Nei, jeg, ikke, jeg, jeg tror nok ikke Jeg smitter bare og nei. nei For det har jeg lest om, for jeg har hele tiden vært Obvist om at du smitter egentlig Når du har influenser, så smitter du Før det brøddet du har seg selv Er det god, så er det ganske trygt å være sammen men Ok, men syk. da stoler jeg på det nei, men Du har så, lest litt om nei, det du, du men skjønner, du skjønner, du skjønner, det skjønner det ja, okay. Men en tommelfingerregel er at du smitter så lenge du har feber Så lenge du har feber? Ja, og tro meg, jeg har ikke feber nå har du, du ser på meg når du jeg har feber Du ser at du er litt, litt rød I, i, i ansiktet, altså All potten har rødt <laughs> Rød pot Rødt og slett Nei, jeg, men jeg, jeg er møber Hvem men, du tror du føler seg verre? Du, i litt feber tilstand Ikke litt feber, jeg hadde feber Jeg hadde masse, jeg hadde masse, jeg hadde masse feber, <hå> Eller han godeste giske Når det ble søndag morgen her en... Han hadde vært på byen igjen Jeg tror nok Vi uh, på hver vår måte hadde det like vondt <laughs> Faktisk Det er jo sånn som vi Men Vi mannfolk ja. vi kjenner Seks sekunder kan endre mye ja, I det... en uh, kveld han, han klarer jo <laughs> Jeg følte vi måtte snakke litt om det Jeg, ja. det, det. jeg vet ikke uh, Og så har jo selvfølgelig Atta Antonsen Og Team Antonsen også ja. hivet sig på den, den synes jeg var gøy ja. ja, den var så gøy at du sendte den til meg ja. Det er sjelden du sender film til meg Det er sjelden jeg sender ofte til deg Ja, de ser jeg ikke så ofte på Det vet jeg at de ikke ser Du, du har aldri skrevet he-he du skrev ikke he-he på den uh... Nei, jeg tog igjen ja, Er det blitt sånn? Ja, nei da Nei da Nei, jeg så, jeg så den veldig fort uh... Hva, da så du den enn Så du den før jeg sendte deg den? Uh, ja Åh, oh, du Shit, jeg trodde det var raske Nej det er du nok ikke mm. Men jeg så uh... Jeg kan ikke rindre helt Uh, hvem jeg så den sammen med Fortell de som ikke vet hva du snakker om da, gamle Det er jo rett og slett Atle Antonsen Helt fra starten Hva? At han uh, giskerubbakk har vært ute på Ja, han, han fikk jo en uh, Modal låde til ny sjans, Ja, det gjorde han Og så brukte han, gikk der, 20 timer <laughs> Ifra han hadde trådd inn gjennom døra til han var på party? Til han var på party, ja Og der driver han og tafsa litt på i dag Det er å strekke strikken, eller? Uh, ja, han, han finner av <laughs> ja. Sånn som så. oh, ja. den vinkelen jeg så Den vinkelen så, så finner av den videoen jeg har sett etterpå ja. den, var, den, var, den, den har ikke kommet i pressen enda Men den er ganske grov Ja, ja. Uh, Jeg tror det er faktisk både Gar Støre og, og Giske som sammen Driver å nykline med Siv Jensen, faktisk ja, på, på Nærspil Den ikke det har ikke du sett i videoen Men den kommer sikkert for en dag Du er... ja, skal se hvor gøy det er når Timonsen parodier jeg, jeg, jeg er inne med at å, å, å se en tafsa Jeg vet ikke uh, Og det har jeg vel kommet opp i ettertid der At uh, Hode Hjelt var jo ikke så jævlig sugen på At det skulle bli noe sago til dette her, egentlig Hun var ikke sugen på sagen For å si det, <laughs> si det, si det sånn Nei, men uh, så er det ikke Fane Nei? Nei, men altså Hør her. Styr unna ja, Sånne ting Styr unna, ting Obama ville ikke gjort det Det vet du ikke Det, det vet du de hadde, de hadde Det hadde blitt av... Det hadde nok blitt funnet av det ja. Trump, tror du han ville gjort det? Uh, tror han jeg gjort tror det? han grabba jeg Så fort han hadde hatt muligheten Skal hove det Og så hadde han stått og vært stolt av på ja. Og så hadde han slått på under med det Og så hadde det økt populariteten sikkert Ja, ja. Perfekt Men, Antaglig... ok, Iske du, du får vel en sjanse til Alle gode ting er tre Ja, en da... tommelkast ned for hele, uh, mannen, eller? Skal vi ta et ternekast på den? Eh, ternekast på... På giske? På giske Ja Det er fire, fire Ja, det er ikke galt det, det holder du deg i livet enda en stund Han er heldig med den Ja Har du lagt meg til noen andre ny hende da? I tiden så har vært? Eh, jeg har en privat hendelse Oj oi, eh, oi, oi Jeg er ehm Starte å si med at Hun er sekretæren min, vet du ja. som, som jeg har Egentlig uvisse årsager for akkurat Kaller hun sekretær, men, men det Hun var jo rektor en stund Hun var rektor i stund, ja så, så ble hun sekretær ja. Hun eh, brak armen på min mor <laughs> <laughs> Jaha? Ja. Sånn i kontakt eh, nei. nei Det er jo det er ikke du kan se det For jeg det med mikrofonen fra en trygne Men ja. hvis jeg gjør sånn så kan du se litt Nej Nei Pek på det Jeg vil helst ikke ta på det, det er For kan ikke ta på noe annet For, okay. for det, er, det er et Det begynner å gå ned litt heldigvis nå, ja. Men det var et skikkelig sånn jævla munnsår Det som jeg hadde spist noe jeg ikke skulle spise For å, å si det sånn Ja, riktig Og fått noe jævla sånn der gonoré og herpes Og klamydia i, i trynet Feriemund? Feriemund, ja <laughs> Etter litt Thailand-leppe Og Og eh, Jag har väl fått cirka 4 dagar på rad ett litet hint om att uh, sekretäradmin att jag borde köpa mig en kvid tandkräm og smör på. Jag var ju rätt på apotek och köpte mig köpte mig kvid kvid. Men jag har ju hur Johaugen sån en sånn, uh, blabbande ja, Men det, det som sedd då var det att jag gick och köpte sån en kräm mm. och smörte på, smörte på men då smör sen på läpparna med sån och jag slickade ju bara, jag var som en katt. Ja, ja. <laughs> Hvorfor smakte det så deilig? Nei, det smakte jo for jævlig Jeg følte ja. jo jeg er ordgift for en jævla gang <laughs> Riktig Men jeg stakk den der forbannet tunga mi hele tiden Og vekk fra kremen Ja Så fikk jeg fikk, så, så tunga har ikke munnsål på seg si Nei, <laughs> overhodet ikke Jeg har aldri hatt så ren tung i mitt liv Men så, så, så sa hun det, hun, det sekretæren min da At jeg måtte gå og oppsøke en daglig vareforretning Og så Jaha. måtte jeg kjøpe uh, kvid tannkrem det var det skitt og smør på sånn monster Hvit tannkrem? Mm -hmm. Altså, alle typer tannkrem da? Nei, for det finns blå tannkrem Og det finns blank tannkrem Det finnes svart tannkrem Hæ? Ja, ja, ja, men Nå, no, den siste tror jeg du, du la Nei, på det er helt men... sant Fordi at det, det er akkurat hos hodet har sett den svarte tannkremen Svart tannkrem? Ja, han Det er, er vel kanskje Feil, altså det er bare noe som har kjøpt det er feil. sant, jeg tror hun ser på Det er ikke sikkert hun ser på, hvis hun ser på så kan hun kommentere den helt For nå skal vi google Men da er autoren seg selv da, som, som den uh, Sekretæren, som, eller rektoren som uh, ingen helt ved Det er sant, <laughs> men, men uh, Jeg har ikke tele jeg har telefonen der borte Kanskje hun kunne skrevet på en snap til meg Jeg skal hente den telefonen Sort tanker Ja, det finnes, det er helt sant det er Kanskje Once you go black da Altså blir det, er det skikkelig Nå glemmer jeg at du ikke har mikrofonen uh, Åt munnen Sånn, nei uh, Det er, er sikkert noen som kan sende meg Sende en melding, det er sikkert andre som vet Som har hørt om svart handkrem der Så dette det er bare oss å skrive men, er, Ja, ok, men du froder hvitt selv om Ja, ja, det blir hvitt etter hvert Ok I hvert fall så har du, har du fire der Litt på rad Hvitt Michael Jackson den handkrem der yes. der, var han. der var han Yes Hurra for meg Terningkast Seks, terningkast, seks på den Det er noe Vestvitsen som har blitt fortalt Nå kom den der i melding <laughs> Fikk Fik den på, ja. på klokken, ja Klokken er Skal vi se Kull tannkrem Den heter ikke kull tannkrem ja. Det er noe som hun er gardet bak loven bak I denne byen å selge Nei, det var Jeg har brukt den selv Kull tannkrem, kult tannkrem ja. Ja, føles ikke av gigantene som Colgate eller Solidox uh, Jeg husker ikke merket Men det, kult tannkrem, Google det ja. Enda I alle fall Så gikk Så sa jeg at jeg måtte gå og kjøpe en hvid tannkrem Jaha Og det, det der kunne min mora bekrefte At det, at det, var, det var noe med, med Men den dytter ikke på munnsår den kult tannkremen Det tror jeg nok ikke Nei det var veldig viktig den var hvid Ok og så øh, fikk jeg jo allerede Zoomet meg til å gå på butikken og okay? kjøpe sånn en tomkrem Så satt vi her i går Med sekretæren min, spiste taco, drakk vin ja, det det Og pratet så... uh, Ja, det gikk reit det okay. Gledende for ta <laughs> Grauste alt det andre Riktig Og så skal jeg bare se om hun føyde til nå Det blir litt uh, Hakket Beverly Hills kult handkrem Skriver okay? Beverly Hills kultannkrem? Ja, så kan, kan folk google det hvis vi trenger det, det, det er ikke overstoppet på hylden sammen med de andre kjentemerkene Men jeg skal Nei. kikke etter det Ja, gjør det Så sa hun i går, kanskje de måre kviltannkrem? Ja Kanskje de måre kviltannkrem? Omnåde hun, hun hvis ja. hun ikke har det <laughs> <laughs> ja. Nei, så gikk hun ned og så brakk hun armen på Nei, så, så, så, så ringte de mamma Ja Men hun var ikke hjemme Nei men eh, så spørte jeg Kan du ikke svinga opp henne på vei hjem Med denne kremmen mm -hmm. Problemet var bare det at Når mamma kom hjem så, så hadde hun, når hun gikk ifra Hun var på besøk, så gikk hun fra det besøket Og da hadde jo jeg lagt Okej, okay. Så jeg hørte jeg langt der vekke At det banket på døra Alene eller? Og, hun, hun var alene Hadde du lagt deg alene? Nei, Nei. Ja, det er sekreteren vi vil si det <laughs> Så dere Ja, det, det hadde vi Och så också tänkte jag jag orkar inte att stå upp. Nej. Jag hade ju den jag med tant Kristina Leval så där kan få den imorgon tänkte jag. Ja. Och så kan du tänka dig i, i sån situation så då du välger prioriterer ena honden så har du då att ha möte med sekretæren ja. Andra honden så har du då gå ut altså, Møte möta din mor rätt efter ett sånt eller, sånn egentlig, møte. i mötet då. Det är ju Nei, jeg, jeg, jeg holder på å sovne, seriøst Ja, oh, ja Men, det var så bra <laughs> Nei, nei det var, vi var ferdige med det. <laughs> det med det Så gikk da mamma rundt et hjørne Ja For hun uh, trodde hun visste om en løsning Hun skjønte at sov Ja, riktig Men hun lot ikke lukket dører Helt uh, om i veien Nei, når hun rundet hjørnet da mm -hmm. Så var det ganske mørkt Ja Så hun snobla i en stol <laughs> Ja, riktig som sekretæren hadde satt ut Så kan man uh, felle mot innbrudstyver <laughs> Neida Nei uh, Og så bakke armen Ja og da, og da Morgenen etter Så våkna dere av en sånn Klinkelyd syd, Dere kunne <laughs> ja. ikke bryde dere om Å bli vekt Jeg måtte jo flytte hun Når jeg skulle på jobb i dag Ja, riktig Hun var der og dreie i stolen Og vente til ja. du kom tilbake <laughs> Yes nei, ja. Det Og da veldig. måtte du den på legevakten da Sikkert med hele kjæren pakket Ja uh, hun, Ja, jeg fikk jo redd på dette her i i dag da når var på jobb Så da måtte min mor Min mor Min bror Trøte jeg Å kjøre min mor På sykehuset Og så For han jobbet etter Hva, inn, hva gjorde du med mora din Når hun lå ute og kauka? Ja, hun kom seg jo for faen med ned igjen Hun, jo, hun virker jo Ok Så hun lå ikke bare Hun brak jo en... ikke begge beina liksom Nei okay. Så måtte hun måtte jo bare komme seg på beina Så hun bare reise seg opp Ja, ja. ja. Og så gikk hun og la seg da Ja Ja Tidligvis det pein har det ja, Sånn er vi Er det, er det hun som har uh, den balkanske uh, Nei, eh, jo æt. det du selvfølgelig Her god, ja Hvis det det, ja Riktig Så som sånn var det der, der er det sjelden en broken arm Står i veien for en god natt søvn Etterslett ja. Jeg hadde da fått en melding av åkna Ja Tannkreven står på utsiden Ja <laughs> Så jeg var jo da oppe og pisset natt Så gammel mm. jeg blitt Ja Och då var det, jeg, jeg har jag har vært der en stund för att se si det <laughs> ja si det så det trist alltså. Ja, men det handlar også litt om att det är jävligt digg att dricka kallt gott vatten förlägg det. Uh, uh, ja, det är sant. Eller kallt ölloss men så dricker nå Ja. Det, det er også var också varan. Ja, sen en liten tack till sekreteraren som inte får en gåva när jag fått med Mikaelor uh, Pils. Ja. Jo, det var ha. ha. for ska du ha för det. Jag fick inte några av henne på en tajt. Mm. Ikke av din sekretær eller? Nei, jo, jo, men, ja. men gikk, jeg, jeg ikke av din Hva du der? Nei, det husker jeg ikke nå Å nei, det var såpass Ikke en klem eller noe Åh, oh, ja, ja. det er det jeg innenført jeg. til det andre og... Så fikk hun en klem av da, vet du <laughs> <Ja>. <laughs> Da, da vi der Hett Det var, det var sikkert lidenskapelig og... Det hadde nok vært noe å sette på, tenker jeg Ja, det jeg tror jeg vi ikke skulle ha tatt billettprisen i noe særlig grad for det. Men <laughs> skal vi se da Jeg har noe min her jeg har et uh, Jo, jeg har et problem Skal vi lese det? Jeg er jo så stolt av uh, At jeg har kjøpt meg telefon Som ikke er blant de vanlige typen Ikke sant? Sånn der Nokia Eller uh, Siemens Eller Alcatel eller, Jeg har ikke de der vanlige merkene Men men jeg har noe som heter OnePlus Ja, du vil ikke si Apple Bare atrass, eller? Som ett populært merke Samsung Unnskyld Jeg skjønner ikke jeg, det, det. Nei vel, Men og nå er det litt kjedeligere ja. for mig med den telefonen Fordi at de hadde en måling på en eller annen plass Nå husker jeg ikke, det er lenge siden Men, men det hadde en måling på stråling Måling på stråling Jeg skulle til å fleipe meg det ja. yes. Og der hadde den på en måte en grense ja. Som alle telefoner sig seg innenfor Og noen var bedre enn de andre ja. Og så var det noen som, holdt, som, som brøt eller ga blaffen i en ja. sånn grense Og bare var skyhøyt over Og det var Xiaomi okay. Som er da en, en telefontype som Det er budsjett innkjøpere ja. ja Men det er kult nok det. Du kjøper den på Ebay liksom Og så ah, ja. virker det kurant Og så har du da Oneplus da Som også var milevis unna Oi, Det sand. som burde være greit For du har litt tynn i håret på den siden Blitt veldig tynn på den siden Og uh, sliter med med en følelse av at det er varmt i lomma når jeg, ja. når jeg har den nå For det, det, det var jeg ikke klar over før nå, nå kjenner jeg litt på det Nå kjenner du på det, ja, ja Så nå skal jeg ha et sånt etuvi Som jeg setter på Jeg må kjøpe meg belte Kan du ikke bare surre inn hele låret Sånn her uh... Jeg går jo med folie, folie ja. altså, En trus av alminusfolie <laughs> Ja Og det synes, jeg, det synes jeg er greit Det er greit, ja Ja Er det godt å gå med, synes du? Eh, på en det er vondt godt <laughs> Vondt godt, ja. ja, ja Men det er et fenomen, det Ja Og de som kjenner meg ekstra godt, de vet at jeg hater sånn Altså jeg synes ikke det der det er noe, noe gøy i det hele tatt, Men nå har jeg jo liksom kjøpt jeg telefonen, jeg vil ikke kjøpe ny Nej, og du er jo ikke person som uh... Kan ikke du fortelle om den gangen du kjøpte sofa? <laughs> den, den som uh... Vi prater vel faktisk om det når vi hadde besøkt Didrik altså, det, som det som skjedde, jeg da, kan jeg fortelle om det Det som ikke fikk Greia var det at Steffen kjøpte seg sofa Uden, han målte Du målte ikke sofaen Du hadde vel målt sofaen til en grad At du så han passe inn i stua liksom Ja, altså rommet var stort nok Rommet var stort nok Men inngangen til rommet var ikke stort nok Nej Eller inngangen Inngangen Ingen, ingen inn... av de inngangene Nei det Var stort det. nok Ingen av vinduene kunne Nei. takle det og, eller Det er litt svart altså, Du kunne vel nesten hadde... tatt sovromsvinduet eh. Det måtte ha gått Men det hadde vært jævla vrint da ja, jeg tenkte faktisk ikke på at jeg skulle nei. heve sofaen uh, to og meter, og så <laughs> klyve den innom. Nei, det hadde sikkert ikke gått det, for det er sikkert midtengsel av det vinduet, så det hadde jo Ja, der, selvfølgelig. Men, uh, inngangstøra er vi nok, men inngangstøra leder ikke in i stua, men inn i en gang som er alt for ja. Så, nei da, du har rett i det var et, Det var et såkalt bomkjøp <laughs> Ja Av en sofa Og du endte med å, å Ha den stående på verandaen en stund Ja Den ble jo brugelig eh, Neida Jeg fikk jo, fikk jo gitt den vekk Du ga den vekk, hattelig Til slutt og, og, og med svei det for deg å kjøpe en sofa for, for så å gi den vekk igen. Nej bare gi den Nei, jeg prøvde meg jo å, å, å Selge den igjen det Men det viste seg at markedet der bestod av, av mig ja. Som var villig kjøper Det skal nevnes at jeg kjøpte den på oppfordring Fra samboer ja. Så du, du la skylda på ho for dette her Ja, fordi Fordi det var hun som ville ha den ja. Men Det var ho som ikke målt den Alt Føler jeg kan overføres på henne ja. Av skyld og ansvar Jeg reiste og hente den Og hente den Leverte den Ja Det var jo dør til dør Men hva, med, hva, hvordan, hva hadde du med Telefonen å gjøre? Jeg ser for meg at det hadde Svidd ganske godt for deg Hvis du måtte bare kjøpe en Apple-telefon Ja det, altså det er en ting som gjør at altså Mer enn noe annet som gjør at jeg Ikke jeg har lyst på en Apple-telefon ja. Og det er rett og slett det at ikke det ikke er noe Tilbake, se der Nå er ja. <laughs> når, jeg, når jeg hiver folk under bussen Da, da kommenteres det i, I feltet, da sier samboer At jeg er Judas Ja, ja. ja jeg skulle jo ja, det er riktig, det, men du skulle kjøpt en bedre sofa, Stine det Nå må synes, du, Stine, sånne... huske på at du har din plass på scenen her du er også Og dig uh, deg gjerne Og det du mener? At jeg synes det er gøy med en krig <laughs> <laughs> Ja, krig, du vil lage underholdning av Ja, så tror jeg ikke alltid du, din sier av saken uh, Har noe som helst med virkeligheten å gjøre <laughs> Nei, det kan hende, det kan hende at jeg kommer godt ut av det ofte i De gangene jeg forteller om ja. livet mitt Men... Uh, den har fallt ut då det när jag blir kallt för Judas det är det, det, det er så det er du blivit kallt någon gång? Ja. Men hur hur hur han på tiden egentligen då som jag börjar att bli röpt på Och det är massor tid tiden. Ja ja. vi snart hunska och dra i hatt nu. Ja, det er sant för det är ju någon konkurrens. Och vad det blir laddout sist egentligen? Var det inte de skjorte? När var det där. Ja, okej. Okay. Nu vet inte jag om uh, vi bäcker lilla ö, lillö se på eller höra på. Eh uh, men jag har nu NO, jag har skänt alla gåvorna. skriver hon direkt til dig. Nu kan jag bara kan det dere ha det i er egen podcast. Uh, det kan stämma Tommy. Eh uh, du bör sjunga en sång till Undersjöling så i mamma. <går> Inte den mamma, men den mamma. Ja, ja men, uh, uh, jeg har ju aldrig gjort det. Ja. Og Vad vilt en sång då? det låt med tant Nej, det var uh, en land Robbie Williams uh, sang ja. Altså det var ikke det, Dette her, den der karaokebaren som vi var på Og der var jeg sang den sangen ja. uh, Nå nylig i Budapest Nå nylig i Budapest er, Var du og Stine på karaokebar? Ja, ja visst, sa ikke det til deg Ved telefonen Nei. Ja, men jeg sang jo karaoke så det gjorde meg etter. Det som lurte meg ut på gulvet, det var så selvfølgelig at The Journey kom på, ikke sant? Og da, da når jeg har litt gått i glasset da Så springer jeg ut der For det, det er en typ sånn type karaoke som er at sangene bare går og går Og så ja. står mikrofonen på gulvet der Bare opp for grabs Hvis du har ja, ja. lyst til å hive deg på Litt sånn bit for bit nesten I, Ja, at denne kan jeg La ja, meg styrke skjøren styr styr. Og til slutt så Så Så sang du Så sang jeg den sangen Og da når, når Jeg var ferdig med å synge den sangen som da Robby Williams egentlig hadde. Han har jo originalen, vil jeg kalle det okay. Men da kom det til og med applaus fra, fra Forsamlingen på rommet Der er nok møe jeg glad i å bruke på ja. Jeg hadde også vært glad i å på Å se der synkaker Ja, men der, der, der var det God underholdning Det, det vil jeg tro Ja Klart, for stemmen var håsegod etter at jeg hadde ja. varmet opp med litt Rammstein så, Du sang Rammstein, ja Ja, ja, det var jo ingen Du hast, eller? Ja, det er åpenbart den eneste <laughs> ja, ja. Altså, det, det, det er ikke så mange som kjenner til de andre slagerne som Bensin, eller Engel, eller altså, det, den, Du hast er litt mer litt folkesangen ja. Sier du det, ja? Du sang Rammstein på Karoke Bar Ja, ja. Men den, den tror jeg, jo Stine sang den med meg ja, ja vi, altså, vi hadde det kjempegjøy Ja, ja, ja men det er kjempebra Jeg, ja. jeg skulle betalt penger for å sette Ja, men du hadde sikkert også stilt opp Ja, nok det <laughs> hadde, hadde nok nok. Litt, <laughs> For det var to mikrofoner Som stod ja. der på gulvet Men etter hvert så begynte uh, Så sluttet den ene å fungere Ja, men det var ikke noe stopper for dykketo Nei, fordi vi, vi bare sto rundt den ene som virka ja. Og de som prøvde også få tilgang til den samme mikrofonen De ble bare sjøvet litt, ja. uh, litt unna Var det, var det kun dykketo som greiste? Nej. Nej vi ble invitert med i en... Jeg har en søster som er In ferdig... I Norge? Veterinær <laughs> Veterinær, ja Og det er sånne som det, de er å få tak i nede i Budapest Ja, stemmer Og da var hun det det, ferdig altså. med cirka 18 års utdannelse der nede Det, det var det mye. i det Ja, kult Ja, da, det var det var artik Budapest er en kul cool by Ja, visst Der har de... Der har dem stora hus och lite fokus på HMS visst du jobbar i bygg byggnäringen. Där är bara samboern min och hennes svigermor som konverserar på baksätet <laughs> här. Ska vi se, vad är se, vad var det vi lödde ut nu? En sån en forgrening, förgreningsrör. Jag tror det var det i alla fall. Jag det var det. Eh, uh, låt oss säga si, det var det. Jag ska Jag ser förresten att det är inte några artiklar på det bordet längre då. Har du fått sent alla goda? Ja, det, var det jeg skulle jag säga, si. vi fick ja. lilla ö. Jag har inte fått uh, vart att gå med hosid för den skulle bara finnas i postkassen, men det eller så är alla levererade. Ja. Alla har bekräftat att de mottagit alltså. Oj, vet du vem som har vunnit eh uh, dagens premie? Nej. Det är Morra di Er det morra mig Elin, sted i plappen Oi, oi, oi Jamen. Så da, den her har du brukt for sikkert, du? Ja, den Og så er det sånn, er sånn en til å ha, ha øretelefon i Hva sa du? Sånn en til å ha øretelefon i Kan du ta. velge Elin om du vil ha rød eller hvid? Ja Rød Eller vit altså, altså blodets farve Eller hvid som er da Uskylds og fredens ja. Uh, Farge Ja, farge Ja, men det er bra det det, det ska ligger jo klart, du klart du får vit. det lå var redan klar där på sidan. Åh oh, ja, det var det ja. Ja, sorry. Ja. Då var i alla fall det er mye og hun, og hun da med loadout. Och hon och hon svarar med utro sen hej. Så det Hess. det då blev hon glad. Förklarar inte förklarar inte att skriva yes tror jag. Nej, okej. Du får en premie, men du må bare være fornøyd med det Sånn er det Og gamle Rogga, han ber om at vi skal Om at jeg skal synge russelåta vår Og hvis jeg husker riktig, så var vel det botten Anna Som var den låta som var russelåta det året Ja, for er, det er såpass lenge siden, vet du At det kan være at jeg kunne levd med Hadde Men jeg husker ikke sang som var jo, det er vel du... den der Hasselhoff da, som kanskje var uh... Hadde du sunget en av nåtidens russlåter, så hadde jeg kanskje gått ja, Det de Jeg følger ikke helt med på vad som er uh... det Jeg er særsk glad for at du ikke lurer på vad som er russlåten kan... da Det er bare noe knulling og noe Nei. Ja, ja, ja, det sant Knulling med og Med russen? Pille og ja, ja Angrepille og angrepille Hva er det du de har begynt med nå? Det så er russ... bare noen raps Da jeg var russ Så var alt alleredes <laughs> Husker jeg jeg fikk beskjed om en gang fra det var på barneskolen ja. da, da var da, allerede var da Var du russ da? da ja, begynte tidlig <laughs> så, så var det altså, snakk om at vi gledet oss til å bli russ For det, det ja. som liksom, mora så så enorm ut Så så gøy, jo, ja. ja Så da, når, når, da kona til rektoren, som også var lærer på barneskolen Hun var jo russ Hun hadde vært russ på 50-tallet ja. Og det er klart bare, det var ingen som sa noe om det er ingen som sa noe om uh, At det var noe MeToo-greier på den tida Når Nei. at rektor ble gift med en lærer Sånn uh, etterhvert Men det, dette var på 90-tallet Og da var det andre regler ja. Men uansett hun mimret Da var det om, greit med tvangs, uh, tvangsfingring Da var det greit Da var det ikke sånne um, Ramaskrig da Uansett ja. Så fortalte hun om at hun var russ På 90-tallet syntes hun at, ja. at russetferringen var godt å ja, Det var jo nok <laughs> Men da, på 20-tallet da hun var rus ja. Så var det sånn at da hadde hun fått en, en sånn en brosj Eller en sånn en pin ja. Som var et grisefjes For det var jernalderen det hun var, <laughs> <laughs> det var I ung jernalder ja. <laughs> Men da hadde hun et grisefjes som hun hadde i bremmen På en eller, annen, en eller annen sånn Sekk de gikk kledde Eller noe sånn strie Bremmen på en sekk? Ja, det var, det være, det var sånn, sånn jernsekk Penantrekke da <laughs> ja. Pensekken ja. Og og da hadde, de da, da hadde de et måltid Og så satt de med grisepynten sin ja. Og så feiret dem Det var vel, de hadde vel noe, kanskje noe gløgg Oi, oi, oi så. Ja. Og så var det over så Det var det? Det var det som var russefeiringen da ja. I sånn 60 år Kristus Og kalle det et kvantesprang derifra til det som er skjedd i dag Nei, eh, kanskje det var det via noe som Jeg det tipper at noen av de som var russ på Alltså last på 50-tallet på den ja. samme tid. Kun nok i den perioden hatt det gøy. Ja. I russtiden som er nå. Med, ja, sånn, ja. med oss sitte så sitter i rundkjøringene og drikke en kassøl og er sikkert ja. på at det var noen rølpere blandet. Men er det bare det som skjer nå liksom? Jeg tenkte det var tatt helt av nå. Ja. Jeg Hva vet, vet ikke. Vi? Vet vi? ikke jeg, altså det som, jeg tipper er veldig rarere, vet jeg visste det Ja, egentlig. Dette, dette skjer Dette er en helt annen greie ja, det En, en annen kultur De reiser jo til, til kos Erkje dyrer Og slåss Jo, ja, ja, ja, ja, det visste jo de vel Jo, ja. ja, da ser du uh, Det må du bare styre, styre med sitt Ja Jeg er glad ikke er glad. Men du har noen notater på parket ditt ja. Zebra-låter, ja Se der går en zebra den, uh, den husker jeg ikke Hvem som har Men uh, det var det ja. Rogga skrev at, Se der går en zebra Med halende sky. En zebra her Som livet selv Både svart og hvit Og se nå kommer den hit den där. de? man Ja då. Se det går en zebra med halen i schysst. <laughs> Varsågod. Den är ja, fin. Uh, ja, den, den, var, den var kul på kongsparken tycker jag. Där vi var när. Ja, der jeg ja jeg var du också där? Ja, var du också där? Nej, jag fick vi kom oss allra sist. Nej. Men vi på Villa var vi. Jeg tror det var derfor ikke vi kom av sted, for vi ramlet ut på sødet ja. vi, vi hadde bussjåfører, så det gikk Ja, men vi hadde jo bare en Suzuki-gip Vi, ja, vi, vi, vi tog festen på jul Vi og, og, og bevegde oss Ja, det var der vi en oss litt jobb. Det virket jo som en jævla god idé så ha den der Suzuki-gipen som en rusebil ja. Egentlig, og skille oss ut litt fra mengden og sånn mm -hmm, mm -hmm. Helt frem til vi så det at uh, det er jo en fordel å kunne bare stu den bilen full av folk, og så, og så er det en edrulig stakker som kjører. En stakker, stakker, som må høre på... Tenk hvor mange russebilskauffører som, ja. som, som hele året, helt ifra 18. mai, så sitter de og ny runke, <laughs> og ser for seg at, at de skal få knulla en høy med russ. Ja. Og tenker, det er ikke som å føle på uten russ, sier de. Også, det er det de sier, ja. Gång på gång så skal de si det der, og så skal de si de kører også ferdig Fordi, altså, russen holder sig like fin år et år den, og, mens han blir bare eldre og, og mer... Griset egentlig Griset egentlig, ja. ja, riktig ja, nei, men det er vel... Men, sånn jeg, man kan jeg, bare, glede seg til, da Dersom det er noen som trenger seg før, da <laughs> <laughs> ja, så, så har du førkort plass B, har du ikke? Nei, det, vet du noe, jeg hadde faen meg... Jeg hadde heller stått og spadd dritt en hel, med skje med, med en jævla tannbørste Ja, jeg hadde jeg stått og Tatt og fjernet børste og brukt den som, som uh, spade Ja Men altså, det, det, altså Alle er like fine og, og mennesker er flotte og sånne ting Men akkurat å høre på Drama til 18 18.00 i fila Det du sier der er feil For det er at jeg vet at det, pedagogisk sett Så er alle like fine Pedagogisk sett? Så er alle like fine, ja Ja Men Pedagogisk setter tider. er riktig. Så er alle dykker russe like stygge Faktisk, kan jeg si De senker nivået Ja, det skal jeg det deg de gjør Både intellektuelt og utsendemessig så, Sånn er det bare Fuckin' deal with it Nei, jeg Jeg følte det var Nei, jeg prater jo om munnsår Prater om munnsår? Du har pratet om uh, United. United sikkert Nei, ja, det har vi faktisk ikke pratet om ja, ikke Og det. skadende solskja Men det, det trenger vi ikke gå in på egentlig noe. Neida, neida Men høy uh, var över. Kort jobba. Nej, nu är det när det har börjat. Nej, nu är det inte. Det, ja. det visst nok populære bandet Catsen Jam och hörde om det? Catsen Jam, ja. Hörde du det? Jag hörde dem. De har hørt om. Er, vet du var Mocaris Nova eller Fronten. Nej, nu måste vi nu helt nej. Jag har hört om sol bandet. Halo. Hm? Hette hun. Sol Halo. Mm. Hett då. Sol Halo, Sol Halo. Riktigt. Sig Sol vei, Solfrid. Ja, riktig. Sol, Sol, utrant. Jag tror just du då sa i vägen. Ho kasta upp ett verkonsert. Hej. Ja, tenker, da må da du öva, måste jo... du öva mer alltså. Alltså det musik. på på internet att visst att du klarer 40 pushups. Ja, i en smäck. Så, så du, er du kan leve du leva vi. Då är du uh, 96 bättre rustad mot uh, Hjerte- og kärlsjukdomar Og krig. Ja. Ja, og krig ja. Om vi satt en sol solhelo. Ja. Bara träna mer. Ja. så, så orkrund mer, ikk ja. sant? så sånn, sa hun nåt annent egentligen? Var det var det? Nei, tror det var någon nervig. Sånn sånn sånn, men men jag tror att Där där lutade starta band. Ja, eh uh, scenens skräck och så jobbar man stå på scen. Det är ju bara en lang sån där personhets eller nei, sånn her, uh, ja. Det er, det er sikkert de mor som lever drømmene Noen ganger så skjer vel det, ja. Ja. Man har vel sett på en fotballbane Nær deg selv uh, At ja. foreldre finner ut av ikke at Ikke så ofte mødre da Soccer mom uh, Ja, det er nok flere Soccer dads Det er det nok men, uh, ja. VG hadde jo en uh, Ikke en glad sag, men en aktuelle sag Disse dager uh, om skjøp... Hvordan, da? Gjør din penis lengre på 1-2-3 <laughs> VG pluss Skjegg, kre, det var ikke veggen pluss faktisk Skjegg, kre? Skjegg, kre, ja Altså i skjegget? Nei, sølvkre og skjeggkre Du heter jo sølvkre for noe Ja, jeg trodde det er, vegg... det er veggdyr og... Vegdyr er noe annet Ok ja. Skjegg, kre er det små sølvjævlande som du ser på badgolvet Som du sier, uh, og så løfter du beinet når du sitter på... Blanding mellom bille og... Bitte, bitte små. Ja, men, men er det? Det, er, det er noe sånn reptil-feelingen på det der sånn för det är liksom sånn Jag vet inte vad sånn, men för nu. Jag vet inte för jag har haft sån förut och så tänker jag gör du något galt eller vad sånn uh, som sagt, o, oh, nu vad ja. säger det? Ja, tack i livet av mig sånn. som en sekretär som la på röven och hörte lagda ljuden. Ja. Eh, uh, men hur nej uh, skenkre och söllkre i litt större version. Ok, så de, eh, de liksom sånn er, sier sånn Neida, du hører jo ikke at de tramper Det er ikke sånn at de kommer det opp trappa, jeg hører det buldrer Men de er lite ganske større da Ok Men det er jo et plage vel så dan Og hva gjør de med deg i eh, ditt hus? Det er bare krekslig De gjør ingenting galt, men det er bare litt ekkelt at de, de er der De er der ganger? Ja Ok Og jeg vet jo at hvis jeg hadde tatt på meg et teskjorte Og kjent at de ikke... Du har hadde... det dette huset? Nei, nei, nei Hvis du sa noen bohder Nei, men jeg har på andre steder der det er sånn Åh, oh, ja, riktig, ha, ja. riktig Og så uh, Det var jo en eller annen sånn der Mediesak, en såkalt Influencer, som hadde en svær sag om dette her Der de forlangt uh, Å få en høve 100.000 100 000 I uh, erstatning, for de hadde kjøpt et hus Der det var skjeggkré, mm. eller sølvkré Så har da VG en sag om Skjeggkré Riktig Slik blir du kvitt Skjeggkré er det overskriften Så tenker jeg hmm, Hadde jeg fått ned et middel ja. Og så gjenger jeg inn og lese en lang sag La oss si da kanskje Fire av mitt liv som aldri ferien Har du navnet på uh, forfatter? Nei, Nei. VG, VG ja. Så stender på slutten av sagen Men dessverre, dette er ingen garanti for at du blir kvitt i smårakene. Ja Riktig fan! Du føler at noen har stjålet noen minutter av livet ditt? Yes, yes. Ja, riktig Rett og slett Men det, nå har jeg ikke behov for å vide om det heller Men jeg tenkte det er, det er greit, trivielle fakta å si på da Ja sånn, Men det vet jeg jo ikke Nei Ok uh -huh. um, jeg, jeg tenker jo at dette her er litt sånn i standeplanen igjen Jeg får uh -huh. feelingen av det, Tommy Nei uh -huh. For det er ikke Jeg vil ikke si det, men jeg, jeg bare, det var bare en jævlig dum sag så Ja, sånn. riktig og VG 8 år en gang VG+, aldri vært så langt Unna Å kjøpe VG+. Ok, ok, hva er det de reklamerer med nå? Slik går med Dr. Phil Den er en plussartikkel, ja det er, en plus det, det er ikke noe Hva er det som er uh, Hva tror du? Hva tror du Dr. Phil uh, Gjør det om dagen? Har han, er han fortsatt på TV? Jeg er psykolog, vet ikke Er ja. han på TV? Ser du? Jeg er ikke peilig det, ja, det bryr meg Ingenting. Jeg er Jeg kan se si noe mer interessant ja. Tre neshorn Krypskyttere oh. Har blitt spist av løve Ja, ja Det er i Afrika. Det er, det er en god nyhet, en god nyhet. Ja, det... der, der, der kom den, ja. den gode nyheten Men, nå skal du høre her Det er ikke nødvendigvis En alt, 100% god nyhet Nei. Fordi at artiklen sier også at eh, Nå Hvis at det løver begynner få smaken På menneskeblod ja, men, Så kan det hende at de foretrekker det Jo det noe for oss Ikke en dritt Nei, sant? ingenting Men ah, likevel, hvis at du har vært eh, Noen kilometer eh, Øst for bykjernen Her sånn uh, Så er ja, ja. det da en liten park Jag tror det smitter över. da Jeg tror at de De Kommuniserer med Telepati Med telefon Mobiltelepati <laughs> Mobiltelepati Og Fordi, fordi det, det, det sto at Menneskeblod Dette mente De afrikanske Altså Disse her Guidene da I junglen ja. At Eller på savannen At menneskeblod Var litt saltere en rådyrblod, eller hjorteblod Eller gnublod, eller noe sånt da hmm. og, de, og de liker litt saltblod Disse løvene når de først begynner å få Ja, jeg skulle til å si at jeg sier den, men jeg liker salt mine Ja, ok, men vi, de har liksom ikke tilgang til Selv teen da Nei, Disse er liksom... kameratene våre så, så når de begynner å få smaken på det Da ja. kan det bli skummelt å være I nærheten av disse løvene Når de, når de er ute og, og Snitter <laughs> Ja men jag sa okay, hvis du skal driva skjuta nesåren, det det syns inte någon. Nej, det syns inte heller någon sånt par för du skal få bedre ståpicka rondarna och jag är väldigt glad. Alltså detta här, nu tar jag hela Asia självfullt över yes. en en sån en lusikam ja. och säger, nu måste det ropa det lite ja, ner med detta potensgren deras. Lägg barn i i Tromsö det är inte. De, det är inte sånt att de inte klarar att lägga barn. I Asia nei, nei, men gjør det i Tromsø det... De, de skal jo absolutt gjøre det på døde liv i Tromsø For dette er jo så bra altså ja, det er, det er ja, det er sånn Ja, det var jo fullstendig fullboka med asiatere Da gjør det i ja, ja, ja, ja. Tromsø for noen uker siden Ja, og, og det er grejt. Ja Det er bare bra Reise Tromsø Reise Tromsø Ta en tur Tromsø Ja og, og, og par deg i Nordlys Stå bak i bjørka uten greiene Stå bak i bjørka Ja, ja den andre Altså, bare Ha det gøy Ha det gøy på tur Det er innenfor men når du, når du skal, og skal du ska ta liv av någon jävla utdödningstrua, stackar skablingar på toppenland så ska du det vill inte dit ta liv av dig om du kan du bara discard det, så de eller bedöver de, de det och de, så skärer du de, de jävla hornen av dig och så lägger de dig ligga där. Ja, skärr av hornen är väl kanske och underdriver lite grann det och de de, motorsak. Det man ju bara öxar det av ja och så är ja, ja. ja, de de, ja. det spikrigt, det inte? Nej, nej det är ju jo det jobb, iksant. Ja, ja, ja. har, har du sett jag aldrig sett näshorn på rentlig. Er jæler, Men jag tror de är dritsvära. De är jävligt svära. Ja, jeg har sett äventyrar. Att ja, de er enormt du ja. kan ju du kan gripa på. <laughs> Så svära. Så svära ärligt. jeg svära ärligt. Och jag jag syns det är dåligt gjort. Ja. Och knerten på dig bara for att hugga dem nesorna alltså. Är ni? Eh uh, ja nesorna ja. Ja, ja godt sagt. Visste ikke er noe liksom hvis jeg hadde hvis det hadde virket som noe ordentlig hadde skjønt det du på mode det nese du trenger 2 kg med nesehornhorn mm. for å lage en titsmaskin. Mm. Ja, okei, okay, da mm. det kan jeg bli med på. Men for at enda en annen king kong skal få ha liksom sånt de sniffer der greiene og så Ja, vet inte. Men de de topper det hele med haifinne suppe og de ah. er jo, de er jo, jeg, det er det er Jeg synes ikke det er nokre riktig med haifinsuppe. Nei, jeg synes ikke det heller. Nå må i kommentarfeltet, og så se om det er vi skal få med oss Neida, det er, det er ikke mye som skjer her, annet enn, enn <laughs> en at jeg ble oppfordret til å synge Sebra låter Og det har jeg forsøkt gjort Det har du forsovet gjort ja. Og som sagt, så ble det ikke noe live på YouTube i dag, rundt et uh, 24-timers uh, Det er ikke ikke der hele uke vi vet du, på YouTube Alle skal vente, ja, ja. beklager det Neste gang er vi antakeligvis live på YouTube og Stefan Borgås, vi har bikket en time Vi har en time, ja, det har vi faktisk Og ja. er det kvelden da Det er kvelden Det er faktiskt en god natt Fra en god nyhet I Fra en god nyhet Og igjen, jeg vil bare si uh, takk til uh, alle fra Kulturrådet som, uh, som hører på den her sendingen For det Ja, kan der, det kan være jeg må jo igjen på torseskallen, torseskallen. Det er ikke på kvelden det der Jeg sendte deg mail Ja, ja Med tidspunktet tista. Ok, ja, jeg, jeg så, så det kom en mail Ja og det her bør du stille opp For at vi skal Altså hvis noen kan ta Også kontakte kulturrådet Og si at det, eh, Norske stat da mm. Vi av kulturrådet må, må back up Med å sponse god nyhet Med, med mye peng Sånn at vi kan Vi kan ha Kalle en jobby Vi kan Fra en jobby til en jobbyobb da Ja Det hadde vært gøy Da, uh, da ja. kan vi ha næringsutdannet Så dette var Samme det Vi bare vi penger inn Daglig sending Dette vil vi gjerne bli millionære på Ikke Fordi, millionære jeg orker ikke det, orker ikke på det? Nei, For da må du liksom børe inn kjæringen Så altså vi ikke noen kidnapper eller, eller. Ja, jeg hadde gjort så mye dumt Jeg hadde kjøpt meg så mye dumt Jeg hadde kjøpt pengvin Men da du ikke blitt millionær lenger da. Du, du det styrer jo deg selv. Du kan bli millionær Det har du kanske rett i Ja Rett og slett Uansett, takk som hørte på Takk til alle som så på Og takk til alle som ønsker oss vel Ja, ingen premie denne gangen Det må vi ha vi, vi lodder ut en, vi, vi en, en middag nye, Med Tommy Prima Neste ukes premie Til alle som kommenterer eller liker videoen eh, Ladeplade Enkelt og rett Ennå en ny ladeplade Det var ja. jo rift om den forrige gang så. Riktig, ladeplade, ladeplade Det er da neste ukes premie Det er ikke lik en side du følger på Facebook Slutt å følge Slutt å følge ja. Og send et brev til Kulturrådet Så ja. er du med i premien I trekninga dere som ikke liker eller kommenterer videoen kan jo sende oss eh, Melding på Facebook eller sende oss en mail På tommy1godnyhet.no Og bare skrive Vi Kan jo skrive hei eller hva faen Skriv høyde, høyde mål og vekt Blodtype ja. Skostørelse, legning Favoritsang, kjønn Og til slutt Lengde på pungen I 30 pluss Uansett kjønn Uansett kjønn ja. Ok ja, men det är bra. Då säger vi först att jag heter Litorana i Sierraana. Ja. Ska så det? Är klar. Tryck på knappen nu. Ja, ja. Ja, så. Och nu. Nu blir det moro på radio här. Nej då. En tack till som har hört på och Og... kan inte säga si god natt för det kanske aldrig hör på, men eh uh, god, uh, ha god nyhet. Hang, ha en god nyhet. Ha en god nyhet. Ås Steffen Borg, og takk for at du kom deg vare. Takk for at vi kommer i dag og ha, ha det bra.